اش الناس قبل الدعوه المحمديه في جهاله وضلاله عندما توجهوا بالعبوديه لغير الله فعبدوا النار والحجر والوطل والشجره سنحكي عن الانبياء عليهم السلام عقب الله وسلامه شلون توصلنا teore s kojim stranom. Ja e sad rekla se do takve teme a to čoveku koji će za njim ući u dženet i za koje će sad oteti dženetska vrata. I to je sa najlježnim stepenom u dženetu. Isto tako ćemo spomenuti vrstu ljudi koji će biti najlječeg stepena u dženetu. Svakog od nas sigurno, dragoma vraću, zanima taj najnižiji, a također najveći stepen u dženetu. Poslanik Mohamed Salallahu alaihi wa sallam u vedoslim hadisima koje bilježi imami sunneta, od koji su svakako Buhari i muslim, nakon što je pojasnio da će uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala spusti se, kako njemu doliči, i presuditi među svojimi, svojimi badima. Rekao je da će doći osoba koja će prelaziti preko Siraj Čuprije i pojasnio je način prelazka toga čovjeka preko Siraj Čuprije koja se nalazi preko Čehennema. Pa rekao, ta osoba je pštima leten وَيَقْ مُمَرْتَنْ وَتَصْفَوْنَا مَرْتَنْ Rekao je Bostani Muhammed sallallahu alaihi wa sallamu. Tači čovjek, teko te sida čukri, ići jedan put normalno. Znači kao svi što mi Nakon toga pašće na svoje lice, pa nakon toga, da ga urad udari džehennemska vatra po I njegovo liče će postati crno, jer će na tom licu trago. Iđe, znači, taj čovjek jednoput normalno, zatim će pasiti na svoje ljice, zatim će ga udrhti I tako će sve ići dok ne prine si račupljeno. Na ovom ovaj vlačju zamislite taj tvor preko si račupljeno. Znači, ide normalno nakon toga panni na lijice svoje a nakon toga ga udari vatra i nakon što vređe si rađu piju okrenje se bramavati i ređe tabara kelle di neđani mink neka hvala ona kojim se i ređe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 Allah džarašanom je, je dao nešto što nije dao nikome, ni od onih koji su prije došli i koji će doći posebne meni. A on u stvari ne zna da su preko te sirat ću prije prešli ljudi razrti brzina i da su ušli u džennet i neko odnjeha da ušli u krteus i da se naslednju sa onim što im je Allah džarašanom Međutim, kada on proživio to. I kada je na taj prešao preko, pre, preko siraču prije, rekao je to. I za njega je Iako, znači, postoji, veće je bako dati od toga. Hrčalatoviš, ako na zidu, može sam da se vam pomagati. Ne može na zidu. Da bi shvatili preostali dio hadisa, moramo se sjetiti Kako je bradina džehenebske vatre i kakva je njena temperatura. Ostanik Mohamed s.a.v. u bradoostanim hadisima je pojasnio kako neko da je po, vaša vatra, to znači nijaločka vatra, jedan dio od sedamdesije dijelova Čehnovske vatre. kažu islamski komendator koji je imam, kurko bi, kada znači sve na ovom dunjalu sakupilo i nakon toga zapalo, to bi bio samo jedan dio od sedamdesije dijelo Čehnovske I što tako reko, vrudilet aliha, být tis a tý vesit dýne vatra je značí večá i snažená od dunálčké vatry za 69 dílova a svaký nějen díl i temperatúry je značí taj, kao vatra. Zašto bo govorím? Zato što ima Bezusa, ovo mišljenje što će doći u hadisu. Kada pređe čovjek tu sirat čupnju i kada Allah subhanahu wa ta'ala presudi između svojih stvorenja i kada stavnici dženneta, uđu dženneti. Stavnici džehennema, uđu džehennem, taj čovjek stati dženneta i dženneta. Zašto? Zato što ga negova dijela nisu učinila da uđu u džehennem, a isto tako nisu da su Međutim, bit sa svojim licem okrenut prema džehennemu. I zato smo spomenuli zašto je vatra i kako on sa svojim licem je okrenut prema toj vatri kako je, kako smo spomenuli. I nema mogućnosti da se od nje okrenuje. Nema mogućnost. Izvršeno to je sa svojim licem. Možda da je sa liđu, možda je uro sa liđem. I ono će se tada sjetiti koja je gospoda i vatre i džennet. I u čoj ruci je bratra i džennet. I koga može samo spasiti. to je gospoda svih svetova Allah subhanahu će ga zamolit o moj gospodar udaljimo od džahennemske vatri i okreni moje lice od te vatri pa će ga milostiviji i najmilostiviji samilostnih pita osin Adam ukoliko te ja spasimo ove džahennemske vatri i okrenjem te od nje. Da ćeš trašiti nešto drugo. Pa ćemo, sin Adam, koji smo mi jedini i koji smo mi iz tej prirodi kao on, slab, i koji znam možda da iznajmeni, sve objećane rećemo ne uobjezati. Ne, neću, tako mi je tvoj čast, tako mi je tvoje snage, neću šišća trakti. Samo me izbavi od ovo sada ovdje i udaljeno od džahenevske vatre, neću šešća I I daće poslanik objećanja i ugovori, neću, neću. I nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala će ga od vatre i spasit će Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala svoje modrosti, uzdigit će mu s tablom ispred Njega i pored Njega da bi shvatili ovo sada čoveka, moramo se sjetiti šta je piče stavno nikad nema. Kako bi znali, kako će vriti u vodu od tog stavlja. Da se sjetimo, šta je hlad stavnika Jehanema, pa da znamo, kako će cijeniti to stavlo i hladnjevo. Tako rao, kažem, mislali učenjanci. Vič stavnika Jehanema je hamim, nislin i gasak. Hamim, to je užarena, koda koja dostupila vrhunac svojej temperaturi. A gislini kasa sutečnost koja izlazi iz tjela, kože i mjesta stanovnika džene. Ili je to ono što izlazi iz tim mjesta žena koji sučilo nezinav? Ili je to ono što je najgarnije što je najsmrdljivije od koža i tijela nevijednije. A to je njegov bić. I kada mu se prinese njegovom licu spriđe ga i kada se napoji potrgaći mutro. U vasoku asup, na... i oni će biti napojeni to uzavrelo vatrom, koja će jim i sjepat će njihov utropit. To A što týče njihove hlada, kako reklu Allah su ahmeta, ali pojasnil po suravlake, da to hlad od ima. I narod je vruč na pari di madakari ne mosta binan adoshaini kinki kakve dobroti isa da tajno budi skušan sotin i kad se pojavi pred njega stavno i pojavi se voda quando sono sessione se drža che uno suo a augurako Allah subhanahu wa ta'ala che ci verrà raccontare negova uspa per Penošite u većanje pa će od Allaha Čaršana što je drugo. Kako se penosi drugim brevajatima, kaže, šutit onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala hoće, pa će reći gospodaru svih svjetova, gospodaru moj, približimo tog stava, da se naslađujem tom vodom, da se naslađujem tim hladom. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala, posjetiti na njegove ugovor. Znači ću rekti na dede Adamu. Osim Adamom, za dao objećanja da nećeš nešto tražiti drugo, osim kad ti spati na ovu. Pa rekao, gospodaru moj, nemojmo učiniti najnesljećnijim stvorjenjem. Samo ovo neće više što ta stava džene ska nisu pa naše i ljubostinu hlandi odi. No kako naše posljednice vrlo u da je e debo toga stava od zlate sreba. A njihovi treba jednom dobom jaču, da njim i sto vodina. radi svojej modrosti uzdiniće mu drugo drvo i pored nje voda i to je drvo lepše i bolje prvo. I opet taj koji će zadnji učuđet za koje će zatvrti dženneska vrata će opet šutiti onoliko koliko će Allah subhanahu wa ta'ala i Opet će u njemu biti ta borba između obećane koji je i dao Allah subhanahu wa ta'ala i između te ljepote koja se nalazi ispred njima. Pa će opet rekao, o oh, gospodar, on približi me do tog stavla i učini da se, na, se nastađujem tom vodom i sa njegovom hladom. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala usinadima, za mi nisi dao većanje neđeš trašiti nešto drugom milovom. isto tako, gledajma, zaista si ti od onih osoba koje najviše prišli svoje dobro. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ale svoje velike dobrote će ga približiti tom stavlu, da se naslađuje sa tom vodom, sa tom vladom i nakon toga uzderit ćemo te če stavno kod vrata i ženeta koje je bolje kod ovih kod vladva I opet je ta borba Allah subhanahu ta'ala da ta, nam ta na a čop naro što je šutio, Gospodar moj približi do tog stavla da budem u njegovu mladu, da se nastađuju njegovom vodom. I opet će Allah i tabarak vat'ala ta posjetiti na njegove ugovore jer će ga približiti do tog stavla. Međutim, kada dođe do tog stavla, on je već došao do vrata i džene. A tamo je hadisima, Čuće glasu je znaunika džaneta. I vidjet će nepot. nepotu. I vidjet to i vidjet će tu radost džaneta. Vidjet će znaunika džaneta kako sjedi na sjedirkama jedna kama drugim okrenutim. Vidjet će meda mrijeka. Kod alkohola koji ne opija one koje pije. Vidit će u rije. Vidit će zemlju koja je u miska iza rana. I vidit će sve te blagodate. Zato kaže u hadisu u sani sada Allahovi sallam. Kad je tražio za ovog čoveka sve ove stvari i što će još tražiti u ovom češanu varakvu ja adiru li ena ujera ma la sabrala. A Allah, subhanahu wa ta'ala, opravdava da je on vidi ono što ne mere saburati. Jer vidi smo sebe stavu, jer smo sebe vidi vodu, jer smo sebe vidi džene i sve to vidi, ne može da saburati. I Allah, Jeršal Jakob, dao ugovor, sve to dao, kaže, ja, ziru kao, daj im opravdanje. Vidi, to ne može da saburati. I sada kad uđu uđenaka I sve to vidim se da to uđu mora I da opet Allah subhanahu wa ta'ala I sada nešto drugo A to je gospodar mora uđenju Belečim tu Belečimu Ya Rabbi Adhiri džemne Počem Allah subhanahu wa ta'ala Ya ben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 I u drugom petu ćemo za nisi zadovoljeno da ti danem vlast kao vlast jednog od vladara zemlje. Pa ćemo redi, redi je to, jel? Ja zadovoljeno sam gospodaru ovdje. Toliko se omarao, toliko trčo za dunjaku. Nije mogu ući uđen, nema dela i sam ukađala, rešano, da ću ti dunjalu, još, sam je Pa kako no, da ne kaži, zadovoljiv sam? Moći li, zadovoljiv sam, dosta je tu. Međutim, ovdje Allahovać lešanju, u vidno se ne završava se. Pa će morjeti ono kada je govorio dunjalku, neće tebi dunjalk, još je tukos toberu i tebi deset puta dunjalk. A predaj, je govorio o kralju, njegove vlasti, Pa ćemo reći, da li se zadovoljati jednog od kraljeva dunjalka pa će reći zadovoljest. Pa će tebi to, i to, i to, i to, i peti putak vam kaže reći, zadovoljest sam gospodara. Znači, dostaramo više dano. Dostaramo. I mnođara skalani, pa ne godovali ovim A to, kako me dao jednaku dunjalku, pa biljim putem sam gledam, pa kasnijem deram, deset puta dunjalku, pa vam dao znači vlast je put od kralje pa 10 nakreda deset kren zato što kraljevi nikad ne vladaju sa dunjalkom čitavi nego ima jedan dio i kada u sabrišti pije te otplike dunjalkom. I to ono kad mu Allah Subhanom et ala uzmi dunjalki sa njim ono isto pa mu je dao jedan put daj, pa mu je znači njemu prestavljeno da daje da da da ne dok nije ušao do deset puta dunjalka. Tako da njemu opreću s izmeču ovih nemajiti. Pa će morjet taj rob, kamala, dešanto, kaže, uđu, ženet, i tebi dunjal pripada, i deset puta kod dunjal, pa će morjet endesteziju bi, bi. Da se ti si mjavaš sa mnom, a ti gospodar svih svjetova. I drugo predavi, ti si melik, ti si vladar. Učitavir, Baži, Ibn Hađarskanka ponavljao da je toliko ga opusel kao onaj hadijs koji me poznao kada je čovjek izgubio svoju jahlicu, pa kada je došao, kada mu se vrati jahlica, kada se pokao, pa šta je rekao? On je rekao, ja sam roba, ti si moj gospodar. Neko je krenuo, rekao je, ja sam tvoj gospoda, ti Iz velike radosti. On je rekao tako, zar ti se smijava sa mnom? A tu tebi kao ne prišli si gospodar. Krabu l'albi, gospodar smislit. Allah subhanahu wa ta'ala, a nala ste su bih. Ja se ne smijavam s tobom, ali i da ono učinim što hoću. Ne, ja s tobom ne ja sam u da ti danem i dunjaluk, i džennet, i to i sve to ti danem, je smijavam, gospodar ćemo reći, uđi u džennet te pripada dunja nalop desa luta pa će rediti gospodar moj kako da uđem u džennet kada su stanovinci dženneta uzeli svoje mjesta i kada su uzeli ono što im je Allah pripremio u džennetu ima e, miše mjesta uđo ušli vjerovijesnici, uzeli svoje mjesto. Ušli šehidi, uzeli svoje mjesto. Oni što su, su dali sadak, ušli sa svojih vrata, uzeli svoje mjesto. Šehidi, iskrni robovi, oni koji su poslušli, svako uzeli svoje. Jer ja svakako nisam bio prijezdno su uđi u dženet. Kako da uđem? Pa tako je stanje u dženet. Pa će Pa će otimšći tamo i učinit ćemo se da je puno. Nema mjesto pa će se vrati gospodarno, svi sve red, kako da uđem ona je puna. I ćemo opet reći Allah u dženet, pa će opet tamo otići, opet se vrati Allah Žešanu, reće, ničima duža, nema mesta. Puno je. Da uđa! I nakon to, da uģi, džišan, da uđi u dženet, a sa njim je i deset puta kao dunjala. kada uđi u dženet, da se završi tu milu gospodara svi svih svjetova milost. Neko ćemo rediti o želji. Red ćemo o želji. Šta je jedan i sad da zamisli i kako ono stane? I u gresima, nije imao dunjavka, šta je mogo da zamisli? I nego sad kad nas neko odopitao je rekao da zamisli. Želi, ono, u čemu on živi. Ako ima kuću prikod toga, pođeli mi takvu kuću kako ima. Ile auto tako, možda malo bolje ili malo slabije, ali ne bi sada nešto zamislio što bi bilo stvarno da se čovjek začini. Pa ćemo onda red Allah tabarak wa ta'ala. A da želiš ovo, već je jesu to želiš. Pa će opet da želiš tu, reći je jesu to da li želiš to ili što. I neće ga presavljati al da posjeća, svega gotovo više nema. Tako došla izvore da je Katar Biha Amani i kada ne bude više, ima on šta. Ne ima više šta. Ni on, ni što ga posjeća gospodar svih svjetova, rećem Al-Ađeršanu, to pripada te mi, i deset puta kože. To se, to, se, to se deset puta zamisluje. ono, sa čime ćeš biti za dobro? I posani Muhammed sallallahu aleyhi sallam jesem nasmijau kada ovaj rob rekao gospodaru svijetov te bi vantaraku l'alamin dan se smijau ar sam rum ati si gospodaru svijetov ati si meliku da sam I to je uradio Abdullah ibn Mesud radijallahu anehi, pa je upitao onih koji me prenosili, zašto me ne pitao da su se nasmijeni? Pa su ga upitali, pa rekao zato se poslanik s.a.v. nasmio i što je rekao svojim turima ne pitali. Pa kad su poslanika Muhammeda s.a.v. zašto se je nasmijao zato što se nasmio gospodar svih svijetova kada me to je rekao. Pa je se znači, nasmio Allah kada me to je rekao pa posani, ne posanjih, pa ne se ne rekao to. Pa je se Abulah ibn Mesud zasmijao zato što se posanjih nasmio. Kaže, ovom hadisu, iza toho čoveka je govereno to je čovjek koji je ušao iz zadnje uđe koji je najničestakar. Prije nego što govorimo o tom ljugoj vrsti ljudi, a toj koji su najničestakar, zaista drago, maja vrtića, i uvijem, a uvijem vasu. I nije priča koji stvari hadis, koji u stvari objave. Nije došla tako da bi se ispričala, da se zapisala, i mi hadis jedan bještanik ne je došao sam po uma kono